George R.R. Martin, a magányos Larendor dalai. Van egy lány, aki átjár a világok között. Szeme szürke, bőre halvány, haja éjfekete vízesés, néha vöröses fényben csillog. A szemöldöke fölött csiszolt fémkarika fogja összesötét koronaként, s árnyékot vet a szemére. Neve Sára. Ismeri a kapukat. Nem ismerjük a történet elejét, sem azt a világot, ahonnan egyszer csak felbukkan. És nem érkeztünk még el a történet végéhez. Nem is fogjuk megtudni soha. Csak a közepét ismerjük. Talán annak is csak kis részét. A legenda töredékét. Egy pici mesét a nagyból, az egyik világot, ahol Sára megpihent, és a magányos dalnokot Larendon. Azt, hogy egyszer találkoztak egymással. Az alkonyi fényben fürdő völgy néptelen volt. Kövér, lila nap terpeszkedett a hegygerincen, ferdesugarai némán hatoltak át a sűrű erdőn, ahol feketén csillogott a fák törzse, és a levelek kísértetiesen színtelenek voltak. Csak az éjszakai kuvik hangja szólt, és az erdőt sziklás medrében átszelő gyors folyású víz csobogása hallatszott. Ekkor a láthatatlan kapun át sára fáradtan és vérző megérkezett Larendor világába. Egyszerű fehér ruhája áthízadt és bepiszkolódott. Vastag prémköppenyét félig letépték a hátáról. Mezítelen barkarja három mélysebbből vérzett. A patak partján bukkant elő, remegett, és mielőtt letérdelt, hogy bekötözze sebeit, gyors, óvatos pillantással körülnézett. A víz gyors folyása ellenére sötét, zavaros, zöld színű volt. Sára nem tudta tiszta-e, de gyenge volt és szomjas. Ivott tehát, majd lemosta a karját a különös és gyanús vízbe, és a ruhájától tépett csíkkal bekötözte sebeit. Aztán, amikor a bíbor színű nap lebukott a hegygerinc mögé, védett helyet keresett a fák között, és kimerült álomba zuhant. Arra ébredt, hogy karok fonódnak köréje, erős karok emelik fel, és viszik könnyedén. Megpróbálta ellenállni, de a karok szorítása erősödött, szilárdan tartották. Csak nyugodtan, Mondta valaki lágyan, és a lány a sűrűsödő köd mögött homályosan látta is az arcot. Egy keskeny, rokonszenves férfi arcot. Gyenge vagy, mondta a férfi, és közeledik az éjszaka. Be kell érnünk, mielőtt besötétedik. Sára már nem állt ellen, bár tudta, ezt kellene tennie. Hosszú harcát mögötte, és elfáradt. Zavartan nézett a férfia. Miért? kérdezte. Aztán választ sem válva tovább kérdezett. Ki vagy? Hová megyünk? Biztonságba, felelt a férfi. Hazaviszel? Kérdezte a lány sem Nem, mondta a férfi olyan halkan, hogy a lány alig hallotta a hangját. Nem, nem haza. Egyáltalán nem. De azért megteszi ez is. A lány ekkor csobogást hallott, mintha a férfi patakon venni át, és a hegygerincen megpillantott egy komor, bonyolult rajzulatú árnygépet. Három tornyú kastély sötét lett ott a nappal szembe. Furcsa, gondolta, az előbb még nem volt ott. Elaludt. Amikor felébredt, meglátta a férfit, aki őt nézte. Puha, meleg melegtakarók alatt feküdt egy függönyös, baldahinos ágyban. De a függönyök széthúzva, házigazdája pedig egy nagy fotelbe ült a szoba túlsó árnyékos végében. Szemében visszatükröződött a fénye, állát összekurcsolt kezére támasztotta. Jobban érzed magad? kérdezte, de nem mozdult. Sárra felült, és észrevette, hogy mesztelen. Rosszat sejtve villámgyorsan a fejéhez kapott, de a sötét korona változatlanul a helyén volt. A fém hűvösen ért a szemöldökéhez. Megnyugodva dőlt vissza párnáira, s magára húzta a takarót, hogy elrejtse mesztelenségét. Sokkal jobban felelte, és csak amikor már kimondta jött rá, hogy sebei eltűntek. A férfi rámosolgott, szomorú, merengő mosolya. Erős vonásai voltak. Grafit színű haja lágy fürtökbe és belehullott különös, nagy, sötét szemébe is. Ültében is magas volt, és karcsú. Puha szürkebőrből készült ruhát, és kölgallért viselt. Úgy burkulózott be buskomorságába, mint valami köpenybe. Karmolások, mondta tűnődő mosolyjal. Karmolások végig akarodott, és a ruhát szinte teljesen letépték rólad. Valaki nem kedvelt téged. Valaki? mondta Sára. Egy őr, egy őr a kapunál. Zsóhajtott. Mindig őr van a kapunál. A heteknek nem tetszik, hogy világról világra járunk. Engem különben sem szeretnek. A férfi felemelte az állát, kezét a szék faragott karfájára tette. Bólintott, de a szomorú mosolyot maradt az arcán. Tehát, mondta, ismered a heteket, és ismered a kapukat? A szeme a lány homlokára siklott. Persze, a korona. Kitalálhattam volna. Sára gúnyosan nézett rá. Ki Sőt, tudtad? Ki vagy te? Milyen világ ez? Az én világom, felelte a férfi egy kedvűen. Már ezer nevet adtam neki, de valahogy egyik sem illett rá. Egyszer volt egy név, amit kedveltem, amit találónak éreztem. De már nem emlékszem rá. Régen volt. Az én nevem Larendor. Legalábbis ez volt, amikor még használt vettem ilyesminek. Itt és most valahogy ostobaságnak tűnik, de legalább ezt nem felejtem el. A te világod, mondta Sára, tehát király lennél? Vagy talán Isten? Igen, válaszolta Larendor könnyű nevetéssel. Még annál is több. Minden lehetek. Senki sincs itt, aki vitába szállna velem. Mit csináltál a sebeimmel? kérdezte a lány. Begyógyítottam őket. Bocsánat kérően volt. Ez az én világom, van némi hatalmam. Nem annyi, amennyit szeretnék, de azért hatalom. Ó, a lány mintha kételkedett volna. Láren türelmetlenül legyintett. Nem hiszed, ugye? A koronát persze. Félig, meddig igazad van. Nem áthatok neked a hatalmammal, amíg ez a fejeden van. De segíteni tudok. Újra elmosolyodott, szeme kedves és álmodozó lett. Nem is erről van szó, még ha tudnék se neked sohaszára. Hidd el, már régóta így gondolkodom. A lány nagyon meglepődött. Tudod a nevem? Honnan? A férfi mosolyogva felállt. Közelebb jött és leült melléje az ágyra. Szeliden megfogta a lány kezét és hüvelykújával gyöngéden simogatta. Igen, tudom a neved. Sárra vagy, aki a világok között járkál át. Évszázadokkal ezelőtt a ciklus kezdetén, amikor a hegyeknek más alakjuk volt, és a lila nap még skarlátvörös fényben ízott, eljöttek hozzám, és mondták, hogy egyszer majd eljössz. Gyűlöltem őket, mind a hetet, és gyűlölni is fogom őket, de akkor örültem a látomásnak, amivel megajándékoztak. Csak a nevedet árulták el, és azt, hogy idejössz, az én világomba. És még valamit. Egy ígéretet. Megígérték, hogy valami véget ér. Talán elkezdődik, talán megváltozik. És ebben a világban minden változás jó. Ezer napciklus óta egyedül vagyok is, Sára, és minden napciklus négy évszázadig tart. Nagyon kevés esemény jelzi itt az idő múlását. Sára a homlokát ráncolta. Megrázta hosszú fekete haját, és a gyertyák halvány fényében puha, vörös fények csillantak meg rajta. Messze járnak előttem? Kérdezte. Tudják, mi fog történni? Zavartan nézett a férfira. És mit mondtak még? A férfi szeliden megszorította a lány kezét. Hogy szeretni foglak. Felelte még mindig szomorúan. De ez nem volt nehéz megjósulni. Én is megmondhattam volna nekik. Már nagyon régen, azt hiszem, a nap akkor sárga volt, rájöttem, hogy bármilyen emberi hang boldoggát tenne, ami nem az enyém vízhangja. Sára hajnalban ébredt. Ragyogó bíborfény ömlött be a keskeny ablakon át, amely előző este még nem voltott, ott. a kikészített ruhákat, egy bő, sárga ruhát, egy ékszerekkel díszített vöröst és egy zöld kosztümöt. A zöldet választotta és gyorsan felöltözött. Kifelé megát meg és kinézett az ablakon. Toronyban volt. Máló kő pártázatra és poros, háromszögletű belső udvarra látott. A háromszög másik két csúcsán csavart vonalú kúpos torony magaslott. Erős szél lobogtatta a falak mentén kitűzött szürke kopja zászlókat, más mozgás nem volt. És a kastély falain túl nyoma sem látszott a völgynek. A kastély udvarával és csavaros tornyaival egy hegy tetején állott. Körös-körül óriási hegyek, fekete kősziklák, hasadozott sziklafalak magasodtak. A lilanapfény fehéren csillogó jeges hegyoldalakat világított meg. A lezárt, lepecsételt ablak mögül a szél hidegnek látszott. Az ajtó viszont nyitva állt, sárra lesietett a kanyargó kőlépsőkön, átvágott az udvaron és belépett a főépületbe, egy alacsony faépítménybe a fal mellett. Számtalan szobán haladt át, némelyik hideg, és a port nem számítva üres volt, némelyik gazdagon bútorozott. Végül megtalálta a reggeliző Lárendort. Lárem mellett üresen állt egy szék, az asztal roskadozott az ételtől és italtól. Sárra leült, kezébe vett egy meleg süteményt és akaratlanul elmosolyodott. Lárem visszamosolygott rá. Még ma elmegyek, mondta a lány két falat között. Ne haragudj, Lárem, meg kell találnom a kaput. A férfit reménytelen szomorúság fogta el, mint álmában. Tegnap este is mondtad már, felelte sóhajtva. Úgy látszik, hiába vártam rád ilyen sokáig. Hús, többféle sütemény, gyümölcs, sajt és tej volt az asztalon. Sárra a kányérját, fejét lehajtotta, hogy elkelülje el Láron tekintetét. Ne haragudj, mondta újra. Maradj még, kérlelte a férfi. Csak egy rövid ideig. Megteheted? Hadd mutassam meg a világomat. Hadd énekeljek neked. Nagy sötét és fáradt szemével kérőm nézett rá. A lány habozott. Hát, sokáig tart, még megtalálom a kaput. Nem bánom, maradjunk együtt egy kicsit, de lárám azután mindenképpen el kell mennem, megígértem, megérted? A férfi mosolygott, tanácstalanul megvolta a vállát. Megértem, de látod, én tudom, hogy hol a kapu. Megmutathatom neked, nem kell keresgélned. Maradj velem, csak egy hónapig. Egyetlen hónapig, a te időt szerint, aztán elvezetlek a kapuhoz. Kutatva nézett a lányra. Már nagyon-nagyon régóta úton vasárra, kellene. A lány lassan elgondolkodva elvette egy közben merőn figyelte a férfit. Lehetséges, mondta végül. És persze megint lesz kapuőr, de te segítesz nekem. Egy hónap, nem olyan hosszú idő. Voltak világok, ahol sokkal több időt eltöltöttem. Bólintott, arca lassan felderült. Igen, mondta, és újra bólintott. Jó lesz így. A férfi könnyedén megérintette a kezét. Reggel után hozzákezdett, hogy bemutassa a világot, amit neki adtak. Egymás mellett álltak a három torony legmagasabbikának a tetején egy kis erkélyen. Sára, sötétzöldben, láren szürkébe. Mozdulatlanul álltak, Laren forgatta kettőjük között a világot. A nyugtalanul háborgó tengerek fölére repítette a kastét, a vízből hosszú, fekete kígyók dugták ki a fejüket, és nézték, amint ők elhaladnak. Aztán lementek a föld alá, óriási vízhangos barlangba, mely lágyan zöld fényben izzott. Csöpögő cseppkövek ütöttek a tornyokhoz, és fehér vatkecskék mekedtek a pártázat mellett. Láren tapsolt egyet, mosolygott, s hirtelen párás, sűrű vadon támad körülöttük. Egymásra nőtt fák törtek az ég felé. Óriás virágok pompáztak tucatnyi színbe, és a falakról vicsorgó majmok makogtak vékony hangon. Láren újra tapsolt, mire a falak eltűntek, és az udvar földje homokká vált. Köt szürke óceán végtelen partján álltak, fölöttük hatalmas kék madár lengette lassan papírszerű szárnyai. Ezt is, azt is megmutatott a lánynak, és még többet, míg végül az alkony leszálltával visszavitta a kastélyt a hegy tetejére a föld fölé. Sárra lenézett a fekete törzsű fákra, ahol Lár rátalált. Felhallatszott hozzá az áttetsző levelek között nyöszörgő és síró kuvik hangja. Nem is csúnya világ ez, mondta a férfi felé fordulva az erkéje. Nem, válaszolta láren A hideg korlátra támaszkodva nézett le a völgybe. – Tulajdonképpen nem. Egyszer bejártam gyalog, csak kard volt nálam és sétabott. Örömöt és izgalmat találtam benne. Minden hely mögött új titkot. – Kuncogott. – De ez is régen volt. Már nem tudom, mi van a hegyek mögött. Újabb és újabb üresség. A lányra nézett és jellegzetes mozdulattal megvonta a vállát. – Gondolom, rosszabb poklok is vannak. De ez az enyém. – Akkor gyere el velem! – mondta a lány. Keressük meg együtt a kaput, és menjünk el innen. Más milyen világok is vannak. Talán nem ilyen különösek, nem ilyen szépek, de nem leszel egyedül. A férfi újra vállat vont. Ó, mintha az olyan könnyű lenne, mondta a A kaput már megtaláltam, Sára. Ezerszer is megpróbáltam. Engem nem állít meg az őr. Átlépek, gyors pillantást vetek egy másik világra, de már is itt vagyok újra a Nem, nem tudok elmenni. A lány megfogta a férfi kezét. Milyen szomorú, milyen régóta élsz egyedül. Nagyon erős lehetsz, Laren! Én néhány év alatt megőrülnék. A férfi nevetett, de hangjába keserűség csengett. Ó, szára, ezerszel megőrültem én is. De meggyógyítanak, kedvesem. Mindig meggyógyítanak. Újabb válvonozatás után átkarolta a lányt. A hideg szél egyre erősödött. Gyere, mondta. Be kell mennünk, mielőtt teljesen besütétedik. Átmentek a lánytorony szobájába, és leültek az ágyra. Aztán Láren ennivalót hozott. Kívülről feketére égetett, belül vörös húst és bort. Ettek és beszélgettek. Miért vagy itt? kérdezte a lány evés közben, vagy kortyolt a borból is. Mivel sértetted meg őket? Ki voltál az előtt? Már alig emlékszem rá. Legfeljebb, amikor álmodom felelte a férfi. És az álmak, hm, oly régen volt, hogy arra se emlékszem, melyik igaz és melyik csak az őrültségem víziója. Felsóhajtott. Néha azt álmodom, hogy király voltam. Nagy király egy másik világban, és az volt a bűnöm, hogy boldoggá tettem az embereket. Boldogságukban a hetek ellen fordultak, a templomok pedig üresen maradtak. Egy napon arra ébredtem a szobámban, ebbe a várban, hogy a szolgáim eltűntek. És amikor kimentem, láttam, hogy népem, országom is eltűnt. Még az asszony is, aki velem aludt. De vannak másfajta álmaim is. Néha felrémlik bennem, hogy Isten voltam. A féle majdnem Isten. Volt varázserőm, tudományom, és ez nem a hetek tudománya volt. A hetek féltek tőlem valamennyien, mert hatalman vetekedett az övékkel. De egyszerre nem bírtam velük, sőt ők mégis arra kényszerítettek, hogy egyedül álljak ki ellenük. Végül hatalmamnak csak töredékét hagyták meg és ide helyeztek. Kegyetlenül mulatságos dolog volt. Istenként mindig azt tanítottam az embereknek, hogy tartsanak össze, hogy a sötétséget szeretettel, vidámsággal, sok beszélgetéssel távol tarthatják. A hetek épp ezért vehettek el tőlem mindent. De ez még nem is a legrosszabb, mert néha előfordul, hogy azt hiszem mindig itt voltam, itt születtem időtlen időkkel ezelőtt. Az emlékeim hamisak, arra valók, hogy még kegyetlenebbül gyötörjenek velük. Sára nézte a férfit, aki ködös tekintettel bámult valahová a messzeségbe. Mondhatottan beszélt, mintha a hangjára is köt szállt volna, kavargott és úszott, mintha bizonyos dolgokat rejtegetne. Érezni lehetett, hogy titkok lapulnak a szavai mögött. Értelmük éppen csak előbukkan a homályból, a fények pedig elérhetetlenül messze vannak. Láren elhallgatott, a szeme ismét megelevenedett. Jaj, szára, mondta, vigyázz magadra. Ha nyíltan támadnak rád, a koronát sem segít. Ez a bakkalon a sápadgyermek széttép, és nasz lasz a fájdalmadból, fágel pedig a lelkedből táplálkozik. A lány megborzongott, és újabb szelet húst vágott, de amikor beleharapott, érezte, hogy hideg és kemény, és hirtelen azt is észrevette, hogy a gyertyák majdnem csonkig égtek. Mióta hallgatta már Láren beszédét? Vágy, mondta a férfi, aztán felállt. Kiment egy ajtón, nem beszél onnan, ahol előzőleg még ablak volt. már durva a szürke ő kő maradt csak. Az ablakok helyét a nap utolsó sugarainak kihuntával újra tömörszik laborította. Láren néhány perc múlva visszatért. Fekete fából készült, szeliden fénylő hangszer lógott a nyakába. Sára még soha sem látott ilyen hangszert. 16 húrja mind már színű volt, és a fényezett fa belsejében élénk színű fénycsíkok játszottak. Amikor Lárra leült, a hangszert megtámasztotta a padlón, és az felmagasodott a válla fölé. Könnyedén meregve pendítette meg, a fények felizzottak, és a szobát betöltötte az életre kelő, majd nyomban elhaló zene. A társam, mondta a férfi mosolyogva, újra megérintette. Dallamtalan zene hangzott fel, majd halt el. Aztán végig húzta kezét a fénycsikokon, mire a levegő csillámna és színesedni kezdett. A magányosság ura vagyok, birodalmam kihalt, énekelte. Az első szavak halkan édesen szálltak Láren lágy távoli tompa hangján. Bár Sára figyelt, hallott minden szót és megpróbálta megérdezni, a dal folytatására mégsem tudott visszaemlékezni. A szavak végig simogatták, megérintették, aztán eltűntek, köddé váltak, jöttek és szétfoszlottak. A szomorú és titokzatos dallam körülfogta, ezer el nem mondott mese ígéretét suttogta és zokogta. A gyertyák felragyogtak, fénygömbök táncoltak, majd összefolytak a szoba átszínesedő levegőjébe. Szavak, zene és fény. Lárendor mindezt egyetlen látomássá össze. Most a lány olyannak látta, amilyennek ő látta magát álmaiba. Magas, erős, büszke királynak, akinek a haja fekete, mint az övé, a szeme villogó. Lárem fényes, fehér ruhában volt. Szorosan simuló nadrágot és bő, puffosú újjú inget viselt. Fölötte hosszú, lobogó köpeny, mely dermet hóként szikrázott. Szemöldöke fölött ezüst korona csillogott. Fénye visszatükröződött az oldalán függő vékony, egyenes ezüst kardon. A fiatal Láren lankatság, szomorúság nélkül mozgott kecses elefáncsont minarettek és álmos kék vizek között. A világ körülötte forgott. Barátok és nők. És volt egy asszony, akit Láren szóval és tüzes fénnyel magához húzott, és a napok könnyedén vidáman teltek. Aztán hirtelen lett, Sötétség támadt, és ő visszakerült ide. A zenennyő szörgött, a fények eltompultak, szomorú szavak foszlottak szét. Sára látta, hogy Láren ébredezik, az elhagyatott, mégis ismerős várban. Látta, hogy szobáról szobára jár, kimegy, szétnéz a világba, mintha még sohasem látta volna. Kimegy a kastéból elindul a ködös látóhatár felé, hát ha a köd nem más, mint füst. Csak megy, és napról napra új látóhatárok maradnak el mögötte, és a nagy, kövér nap viaszos fénye vöröslő narancsra, majd sárgára halványodik, de világa még mindig néptelen. Bejárt mindent, amit a lánynak korábban megmutatott, még többet is. Míg végül kétségbe otthont keresett, és a kastély megérkezett hozzá. Fehér ruhája addigra megszürkült, de a dal még nem ért véget. Napok, évszázadok teltek el, Láren fáradt lett és eszelős. Mégsem öregedett. A nap zöld, majd ibolya, végül hidegkékes fehér színű lett, és világában minden ciklus elmúltával kevesebb fény maradt. Lárem végtelen üres nappalokról és éjszakákról énekelt, amikor csak a zene és az emlékezés segítette, és a dalból sárra mindezt megértette. Amikor a látomás elhomályosult, a zene elhalt, a hang végkép foszlott. foszló. Lárem mosolyogva nézett rá. Sárra remegett. Köszönöm, mondta a férfi halkat, vállát megvonva. Vette hangszerét, és magára hagyta a lányt éjszakára. Másnap hideg és felhős hajnal jött. lárán mégis az erdőbe vitte sárát vadászni. Sovány fehér, félig macska, félig gazella volt a vad, túl gyors, szájában gyilkos, éles fogak villogtak. Sára nem sokat törődött vele, űzni szerette a vadat nem ölni. Különös élvezettel rohant a sötét erdőben íjával, amit nem használt, tegezében fekete fából készült nyílvesszőkkel, melyek a körülöttük lévő kemény törzsű fákból származtak. Mindketten szürke prémbe burkolóztak, és Láren egy farkas fejből készült sisak mosolygott a lányra. Csizmáik alatt recsegve szét az üvegszerűen átlátszó törékeny nevelek. Később vérontás nélkül kimerülten tértek vissza a kastélyba, és Láren nagy lakomát tálalt fel az ebédlőbe. Csak nem húsz méter hosszú asztal két végéről mosolyogtak egymásra, és sárra látta, hogy Láren mögött az ablakba felhők gomolyognak, és később látta, hogy az ablak kővédermed. Miért történik ez? kérdezte. És miért nem mész ki soha éjszaka? A férfi vállat mond. Hát, van okom rá. Az éjszakák, tudod, nem kellemesek itt. Nagy drága kövekkel kirakott serlegéből fűszeres bort ívott. Mond Sára, a világban, ahon itt jöttél, ahonnan először elindultál, voltak csillagok? A lány bólintott. Igen, régen volt, de még emlékszem rá. A sötét fekete éjszakában a csillagok kis fényfoltok voltak, ridegek és távoliak. Néha alakzatokat lehetett felfedezni bennük. Az én világomban az emberek, amikor még fiatalok voltak, neveket adtak ezeknek az alakzatoknak, és csodálatos történeteket meséltek róluk. Láren lehajtotta a fejét. Azt hiszem, tetszene a világod, mondta. Az enyém is hasonló volt, de a mi csillagaink ezer színben csillogtak, és kísérteties lámpásokként mozogtak az égen. Néha fájtat vontak maguk elé, és elrejtették a fényüket. Ilyenkor a mi éjszakáink csillámló pókhálószőttesre emlékeztettek. Csillagos éjszakákon gyakran vitorláztam az asszonynal, akit szerettem. Együtt néztük a csillagokat. Olyankor énekeltem. Hangjában újra szomorúság csengett. Sötétség kúszott a szobába. Sötétség és csend. Az étel kihűlt. Sára már alig látta a férfi arcát az asztal másik végén. Felállt, oda ment hozzá, és könnyedén felült az asztalra. Lárem bólintott és mosolygott. Ekkor suhogva fákják lobbantak fel a hosszú ebédlő falai mentén. A férfi újra borral kínálta. A lány ujjai a férfihoz értek, amint a pohárért nyúlt. Mi is ilyen formán értünk? mondta Sárra. Ha elég melegen fújt a szél, és a többiek távol voltak, szívesen feküdtünk együtt a szabad ég alatt. Kájdár és én. Habozott, rápillantott a férfira. A férfi szeme kutatóan fűrkészte. Kájdár! Te is kedvelted volna, ötlárem, és ő is téged, azt hiszem. Magas volt, vörös hajú, és tűz égett a szemébe. Kájdárnak is varázs volt, de az enyémnél nagyobb. Egy éjszaka elfogták, de nem ölték meg, csak elvitték tőlem és a világunkból. Azóta keresem. Ismerem a kapukat. Viselem a sötét koronát, így nem láthatnak meg egy könnyen. Láren itt a borát, és a fákják visszaverődő fényét nézte a serlegem. Végtelen számú világ van sárra. Az én időm is végtelen. Kortalan vagyok, Láren, csak úgy, mint te. Meg fogom találni. Annyira szeretted? Sára mosolya egy pillanatra felvillant, majd eltűnt. Igen. Velelte és most az ő hangjára telepedett köd. Igen, annyira. Boldog tett Lárem. Csak rövid ideig voltunk együtt, de valóban boldoggátett. A hetek ezt nem érthetik. Már az is öröm volt, ha láttam. Hát még az, amikor éreztem ölelő karját, és közben úgy mosolygott rám, mint senki más. Értem mondta a férfi, és elmosolyodott, de mint akit legyőztek. A csend összes aztán sárra a férfi felé fordult. Messze elkalandoztunk onnan, ahol elkezdtük. Még mindig nem mondtad el, miért fordnak be az ablakok éjszaka. Messziről jött té szára. A világok között jársz. Láttál el olyan világot, ahol nincsenek csillagok? Igen, sokat láröm. Láttam mindenséget parázslón izzó nappal, ahol az ég éjszaka hatalmas és üres. Láttam a rossz kedvű énekesek földjét, ahol nincs égbolt, és tiszegő napok égnek az óceán alatt. Jártam Karadin mocsarain, ahol sötét boszorkányok szivárványt gyújtanak, hogy világosságot vigyenek a nap nélküli földre. Ezen a világon nincsenek csillagok. És ez annyira félelmetes, hogy bent kell maradnod? Nem, másról van szó. Ránézett a lányra. Megnézed? A lány bólintott. Hirtelen, mint ahogy meggyulladtak, a fákják kialudtak. A szoba szurok fekete lett. Sárra megmozdult az asztalon, és átnézett Láren vála fölött. Láren nem mozdult, de mögötte az ablakkövei porként omlottak le, és fény ömlött be rajta. Az égból sötét volt, a lány mégis látott mindent, mert a sötétben mozgott valami fény jött belőle, és az udvar földje, a kövei és a szürke kopjazászlók mind ragyogtak fényében. Sára zavartan nézett fel. Valami visszanézett rá. Nagyobb volt, mint a hegyek, betöltötte az égbolt felét, és bár annyi fényt bocsájtott ki, hogy láthatóvá tegye a kastét, Sára tudta, hogy az maga a sötétségnél is sötétebb. Ember alakja volt, legalábbis megközelítően. Hosszú köppenye és sukjája alatt még sűrűbb volt a feketeség. Csak Lárel lélegzetét és saját szívverését hallgatta, és a kuvik távoli hangját, de a fejében démoni nevetés hangzott fel. Az ány lenézett rá az égről, és Sára érezte, hogy fagyos sötétség támad a lelkébe. Megmerevedett, személyai szinte megbénult. De az alak megmozdult. Megfordult felemelte a kezét, és ekkor sára még valamit meglátott ott fönt. Tüzesszemű, apró kis ember alak nézett le rá, és gyötrődve, már-már hívogatta a tekintetével. Csára felsikoltott és elfordult. Amikor visszanézett, az ablak helyén biztonságos kőfal volt. Egy sor égő fákja és láren, aki erős karjaiban tartotta. Csak rém volt, mondta a férfi. Szorosan magához vonta és a haját simogatta. Régebben időnként próbára tettem magam éjszaka, Mondta inkább magának, mint a lánynak. De fölösleges volt. Egyenként figyelnek mind a hetem. Nagyon gyakran láttam, ahogy fekete fénnyel világítanak a tiszta sötét égem, és kezükbe tartják azokat, akiket szerettem. Már nem nézem. Itt maradok bent és énekelek, és ablakaim éjszaka kővé változnak. Mintha letiportak volna, csúgta a lány, még mindig reszketve. Gyere, mondta a férfi. Van fent forró víz, felmelegedsz tőle, aztán majd énekelek neked. Kézen fogta a lányt és felvezette a toronyba. Sára a forró vízben megfürdött, ez a ratláren felállította és felhangolta a hangszerét a hálószobába. Amikor elkészült, bejött a lány tetőtől talpig óriási, bolyhos, barna törő csavarva. Leült az ágyra, haját szárítgatta és várt. És láren látomásokkal ajándékozta meg. Ezúttal egy másik álmát énekelte el, azt, amelyikben Isten volt, a hetek ellensége. Vadul lüktetett a zene, villámként csapott le, félelmet kavart, és a fények vörös csata mezővé olvattak össze, ahol Láren fehérben küzdött árnyakkal és rémképekkel. Heten voltak, körbefogták, kibecikáztak, fekete láncsákkal döfködték, Láren pedig tűzzel és viharral válaszolt. De végül fölébe kerekedtek. A fény megfakult, a dal elhalkult. Újra szomorúvá vált, a látomás egyre homályosodott, amint a magányos évszázadok elvillantak. Alig hurlott le az utolsó dallamfosztlány, alig húnyt ki a csillogás utolsó maradéka, Láren új dalba kezdett. Ezt nem ismerte olyan jól, vékony, kecses újjai tétováztak, visszatértek, hangja is bizonytalan volt, mert a szöveg is most alakult. Sára tudta miért mert most róla énekelt, az ő útjának balladáját, mondta el. Égő szerelemről szóltad a végtelen bolyongásról, világról, világra, sötét koronákról és várakozó őrökről, akik karommal, csellel és hazugsággal harcolnak erre. A férfi mindent visszaadott, amit a lány elmesélt neki, mindent felhasznált, de mindent átalakított. A hálószóba csillogó fénynyel telt meg, fehéren izzó napok égtek a végtelen óceánok alatt, és gőzfelhőben sziszettek. Hajdan élt emberek gyújtogattak szivárványokat, hogy távol tartsák a sötétséget. És kájdáról is énekelt, és valahol igaznak hatott a kép, amit róla festett. Megragadta a tüzet, sár a szerelmét, és az új dal hitet adott a lánynak. De a dal kérdéssel ért véget. A hirtelen abban maradt dallam, még ott rezgett a levegőben, és egyre vízhangzott. Mindketten várták, mi jön még, és mindketten tudták, hogy semmi sem. Még nem. Sárra sírva fakadt. Nekem kell befejeznem lárem, mondta, aztán hozzátette. Köszönöm, hogy visszattad Kájdát. Csak egy dal volt, mondta a férfi válvonogatva. Régen énekeltem már új dalt. Az ajtóban búcsúzó újra könnyedén megsimogatta a lányarcát. Sára törülközőbe csavarva állt az ajtóba. Aztán bezárkózott és sorra elfújta a gyertyákat. Egy székre dobta a törülközőt. Bebújt a takaró alá és sokáig feküdt ébre, mielőtt álomba merült volna. Sötétben ébredt, maga se tudta, miért. Kinyitotta a szemét és csendben feküdt, majd körülnézett a szobába, de nem látott semmit. Semmi sem változott. Vagy mégis Ekkor vette észre, hogy a férfi ott ül a szoba másik végében a széken, épp úgy, ahogy először. Merevem, kitartóan nézett, szeme hatalmas volt a sötét szobában. Láren? kérdezte Sara halkan bizonytalanul. Igen, hangzott a válasz, de az alak nem mozdult. Múlt éjjel is néztelek, mi alatt aludtál. El sem tudott képzelni, milyen régóta vagyok itt egyedül, és hamarosan újra egyedül leszek. Itt vagy, és ez csoda. Még akkor is, ha alszol. Ó, Laren, mondta a lány. Csönd volt, várakozás, mérlegelés, néma beszélgetés. Aztán a lány felhajtotta a takarót, és Laren oda ment hozzá. Mindketten látták már a jövő menő évszázadokat. Egy hónap vagy egy pillanat, mindegy volt nekik. Minden éjjel együtt aludtak. Laren minden éjjel énekelt, sára pedig hallgattak. Az éjszaka sötét óráit átbeszélgették, nappal mesztelenül úsztak kristály tiszta vizekbe, melyeket bíbor színűre festett az ég. Finom, fehér, homokos parton szerelmeskedtek, és sokat beszéltek a szerelemről. De semmi sem változott, és múlt az idő. Az utolsó előtti nap alkonyan együtt sétáltak a zárnyas erdőbe, ahol a férfi először rátalált. Láren, aki sarával töltött, egy hónap alatt megtanult nevetni, most újra komor és szótlan volt. Lassan lépkedett, szorosan fogta a lány kezét, kedve szürké volt, mint a puha sejeminge. Végül letelepedett a völgybe fakadó forrás mellé, és magához húzta a lányt. Levették csizmáikat, és a vízbe mátva hűtötték a lábokat. Meleg este volt, nyugtalan, magányos széltámlott, és hallani lehetett az első éjszakai madarakat. Menned kell, mondta a férfi a lány kezét fogva, de nem nézett rá. Kijelentés volt, nem kérdés. Igen, felelte a lány, és ő is elszomorodott. Hangja súlyosan kongott. Mit mondhatnék neked, Szára? mondta Laren. Ha most el tudnék énekelni egy látomást, elénekelném. Látomás egy valaha üres világról, melyet mi és gyermekeink népesítenek be. Ezt tudnám neked felajánlani. Az én világom szép, varázslatos és titokzatos, csak szemek kellenek, hogy észrevegyék. És ha az éjszakák gonoszak is, hát az ember más világúba is szembenézett más ötét éjszakákkal. Úgy szeretnélek, Szára, ahogy csak szeretni képes vagyok. Megpróbálnál a boldoggá tenni. Lárem kezdte a lány, de a férfi egy pillantásával elhallgattatta. Mondhatnám, de mégsem teszem, nincs jogom hozzá. Kájdár tesztéget boldoggá. Csak önző ember kérhetne arra, hogy felejtsd el ezt a boldogságot, és oszd meg velem a nyomorúságomat. Kájdár csupa tűz és nevetés. Én csak füst, dal és szomorúság vagyok. Túl régóta vagyok egyedül, szara. Már a lelkem is szürkévé vált, és nem akarom, hogy te is ilyen legyél. De mégis... A lány két kezébe fogta a férfi kezét. Felemelte és gyorsan megcsókolta. Aztán elengedte, és fejével a férfi vállának dőlt. Próbálj meg velem jönni, lára mondta. Fogd a kezem, amikor átmegyünk a kapun, és a sötét korona majd téged is megvéd. Mindent megpróbálok, amire kérsz, de ne kérd, hogy higgyek abban, hogy sikerülhet. Felsóhajtott. Számtalan világ van előtte, sára, és én nem tudom, hol érsz célba, de nem itt azt tudom. És lehet, hogy így a legjobb. Ennél többet nem tudom, talán soha sem tudtam. Alványom még emlékszem a szerelemre. Fel tudom idézni, és arra is emlékszem, hogy soha nem tart sokáig. Lásd, mindketten halhatatlanok és változatlanok vagyunk. Hogyan tudnák megakadályozni az unalmat? Meggyűlölnénk-e egymást? Nem szeretné? A lányra nézett, és fájdalmas szomorúsággal elmosődött. Azt hiszem, rövid ideig ismerhetted Kájdát, hogy ennyire szereted. Talán nem fejeztem ki magam világosan. Lehet, hogy megtalálod Kájdárt, és nyomban el is veszített. A tűz kiálszik egy nap, kedvesem, a csoda elmúlik, és akkor talán eszedbe jut majd Lárendor. Szárra halkan sírni kezdett. Lárend magához húzta, megcsókolta, és kedvesen súgta. Ne! A lány visszacsókolt, és némán átölelték egymást. Amikor a Bíbor fény csak nem feketévé sötétedett, felvették csizmáikat és felálltak. Láren átkarolta a lányt és rámosolygott. Mennem kell, mondta Sára. Kell? De nehéz elmennem, Láren, hidd el! Elhiszem, felelte a férfi. Talán azért szeretlek, mert elmész. Mert nem tudod elfelejteni Kájdárt és a neki tett ígéretedet. Sára vagy, aki a világok között jár. És azt hiszem, a hetek sokkal jobban félnek tőled, mint attól az Istentől, aki talán én lehettem. Ha nem ilyen volna, nem gondolnék ennyit rád. Egyszer azt mondtad, bármilyen emberi hangot tudnál szeretni, ami nem a te hangod vízhangja. Láren megvonta a vállát. Ahogy már mondtam kedvesen, az már nagyon régen volt. Sötétedés előtt visszatértek a kastélyba az utolsó vacsorára, éjszakára és dalra. Aznap éjjel nem aludtak, és Láren hajnalban újra énekelt a lánynak. A dal nem volt igazán jó egy vándorénekesről szólt, valami homályosan meghatározott világban. Alig történt valami érdekes az énekessel, Sára nem nagyon értette, miről szól a dal, és Láren kettelenül énekelt. Furcsa búcsúszkodás volt, de mindketten zavarban voltak. A férfi napkeltekor magára hagyta, mondván átöltözik és megvárja az udvaron. Így is történt. Amikor a lány leért, mosolyogva várt rá, nyugodtan és maga biztosabb. Tiszta fehér ruhát viselt, szorosan simuló nadrágot, pufosújú inget és nagy, súlyos köpenyt, mely csapkodott a feltámadó szélben. De a naptompa bíbor a színesre festette. Szára oda ment hozzá és megfogta a kezét. Durva bőrruha volt rajta, övébe kés dugott, hogy szembeszállhasson az őrrel. Szurok fekete haja, melyben vörös és bíbor fények csillogtak, szabadon lengett, akárcsak a férfi köpenye, de sötét koronája a helyén volt. – Isten veled, Láren! – mondta. – Bárcsak többet adhattam volna neked. – Eleget adtál. Az elkövetkezendő évszázadokban és napciklusokban rád fogok emlékezni. Tőled fogom számítani az időt. Na, majd egyszer kék színben kiél fel, ránézek és azt mondom. – Igen? – ez az első nap azután, hogy sárra nálam járt. A lány bólintott. Én pedig új ígéretet teszek. Egy napon megtalálom kájdárt, és ha kiszabadítom, együtt jövünk el hozzád. A koronámmal és tűzével felveszünk a harcot a hetek sötétje ellen. Lárem válaszolt. Jó, ha nem lennék itt, üzenjetek. Mondta, és kényszeredetten mosolygott. Most pedig a kapuk. Azt mondtad, megmutatod a kaput? Laren megfordult, és a legalacsonyabb toron felé mutatott, egy kormos kőfal felé, amerre Sára még nem járt. Az ajjában egy széles fa volt. Laren kulcsot vett elő. Itt van? kérdezte a lányze voltak. A kastéban? Itt, mondta Laren. Átmentek az udvaron. Az ajtónál Laren beillesztette a súlyos fémkulcsot az árba, és megpróbálta kinyitni. Ezzel az sárra még egyszer körülnézett. A másik két torony is rideg és élettelen volt, az udvar elhagyatott, és a magas, hófőtte csúcsokon bú üres volt a látóhatár. Minden némaságba burkolózott, csupán Láren néni zajt az zárra. A szél felkavarta az udvar porát, és lobogtatta a falak mentén kitűzött hét szürke zászlót. Sárra megremegett a magányosságtól. Láren kinyitotta az ajtót. Mögötte nem volt szoba, csak kavargókőd, néma és szintele. Itt a kapu, hölgyem, mondta az énatos. Sára figyelmesen nézte, mint oly sokszor korábban. Milyen világ jön most? Gondolta. Soha sem tudta előre. Talán a következőbe megtalálja kaidá -t. Érezte, hogy Láren a vállára teszi a kezét. vázó mondta halkan. Csára a keze a késére csúszni. Az őr, mondta hirtelen, őr mindig van. Pillantásra gyorsan átkütött az udvaron. Láren felsőhajtott. Igen, mindig. Van olyan, aki karommal próbál darabokra tépni, van, aki el akar veszelteni, és olyan is akad, aki rossz kapóhoz próbál csalni. Van, aki fegyverrel, más lánccal vagy hazugsággal próbál fogva tartani. És volt legalább egy, aki szerelemmel próbált megállítani. De azért mégis igaz volt, soha nem énekelt hazudott. És kedves, de lemondó várándítással Laren átlökte sárát a kaput. Vajon megtalálta a lány égő szerelmesét? Vagy még mindig keresik? Milyen őrrel szállt szembe ezután? Vajon amikor éjszaka egyedül idegenként rója az útját valami kihalt vidéken, vannak-e az égen csillagok? Nem tudom. A férfi sem tudja. Talán még a hetek sem. Hatalmasak igaz, de nem minden hatalom az övé, és a világok száma nagyobb, mint sem számoltatnánk. Van egy lány, aki a világok között jár, de nyoma a legendákba vezet. Talán meg is halt már, talán nem. A tudás lassan terjed a világok között, és nem mindegyik igaz. De valamit tudunk. A bíbornapolat üres kastélyában egy magányos énekes várja, és róla énekel.